Programmet præsenteres af Discovery Plus. Vi kommer til i uh, nu en omgang med uh, klub. Klubnet. Christian er ved min side som altid i dag. Har vi så fået uh, besøg af en mand der har været i dansk fodbold i rigtig rigtig lang tid. Først som købmand og uh, senest som bestyrelsesformand. Og velkommen til dig, Jan Larsen. Det var tak. godt, du kunne finde tid. Jeg kan forestille mig, at det er en presset kalender, du arbejder med oppe i Norge. Det er i hvert fald en ny kalender, så det skal jeg lige finde ud af, hvordan det kommer til at fungere. Men der, der er som altid i fodboldens verden, der, der er nok at lave. Jeg kiggede, da jeg skulle sidde sådan og forberede mig på det her, så startede jeg med at lige og, som altid gå ind og skrive dit navn, google det, og så dukkede din LinkedIn ind, hvor der stod, at du havde været i Faro med FC Nordsjælland siden 1998, altså i 23 år. Ja. Det er relativt lang tid. Kan man sige, at Nordsjælland er dit tredje barn? Ja, jeg vil helst ikke sammenligne med mine to dejlige unger derhjemme. Øhm, som jo kun har oplevet mig i, i det forum, der, så, men det er selvfølgelig fyldt rigtig meget, når man har brugt øh, 23 år først som spiller, og et par år så sidenhen for forskellige poster, så ja, der ligger mange, øh, mange oplevelser og følelser der. Nils Christian, øhm, du har jo øh, været også en menneskealder i dansk fodbold. Jeg tænker, at I har stødt på hinanden nogle gange undervejs. Kan du huske, sådan, da du lærte Jan at kende? Jamen, det går langt tilbage, kan man sige, fordi vores veje har jo krydset, ikke mindst siden, at det nuværende FC Nordsjælland, derværende farmboldklub, jo kom op gennem rækkerne. Og, så det går helt tilbage til Peter Brikstofstes tid som guru og formand og Bykong. investor i farmboldklub. Um, og Jan har været med hele vejen, så jeg glæder mig uh, vanvittigt til at se den der rejse fra... Uh spiller og øh, hvad? stikker andreng på kontoret til bestyrelsesformand. Altså, øh, det er jo ligesom den der amerikanske drøm, ikke? du starter som avisbud, og så sidder du på toppen, så øh, det glæder jeg mig meget til. Jamen, jeg tænker også, at lad os starte med at folde den ud, øh, Jan, fordi det er nok ikke alle, der sidder og ser Superliga eller Nordsjærdens spil i dag, som ligesom kender din historik, øh, fordi det, det starter jo med, at du spiller. Ja. Og det starter jo, eller slutter, kan man sige, din spillerkarriere med, at du, at du offrer din spillerkarriere for FC Nordsjællands Superliga-liv. Kan man sige det sådan? Jeg, jeg tror, det hjalp projektet, at jeg blev skadet. Jeg sluttede dog med et hovedstolsmål inde på østrebo Stadion. men øh, der var vi jo i første division og var lige kommet op. Jeg kom til, da klubben var rykket fra Danmark-serien til, til anden division og var blandt de første, der fik kontrakt der. Så det var en utrolig spændende, spændende tid. Og så har jeg jo sagt, den sparsomme Superliga-erfaring, jeg fik, at det kunne være sjovt at komme op som leder, fordi som spiller, der blev det til, jeg tror, 47 kampe fordelt på to-tre klubber. Um, og så havde jeg skiftet meget klub, fordi at jeg var jo tålmodig og ikke dygtig nok, sikkert. Mm. Så der var den der kombination, så sagde jeg, at nu skal jeg prøve at... I hvert fald, da, da fodboldkarrieren på banen sluttede, der skulle jeg prøve at finde et projekt, som jeg kunne bruge lidt længere tid på, at prøve at være lidt mere tålmodig. Og det var der nok nogen, der siger, at jeg har været lidt for tålmodig, fordi nu er der gået 23 år, men det har været en, en utrolig spændende og, og fed rejs. Mm. Men det siger vel også noget om, hvordan har udviklet sig fra noget til noget helt andet i dag. Men er det ikke sådan, det har jeg lavet mig fortælle, at, at du skader dit knæ i oprykningskampen til Superligaen, så, så din karriere ligesom stopper med øh, Favums oprykning? Det var faktisk ikke vores oprykningskamp, det var B93, øh, som i ah. tidspunkt havde Christian Andersen som vi jo havde skrevet kontrakt med inden den, den her kamp. Og han kom over til mig inden kamp og sagde, nu laver der ikke noget ballade der, jeg skal have den her med. Og så scorede jeg faktisk til 1-0 øh, og røg så skævt ned på knæet. Og, og, og så var det sådan set sket, for der korsbånd og ledbånd og menisk osv. Og øhm, Morten Carlsen, der underløb ja. Øh, så, Som så, du af en eller anden grund ansatte efterfølgende nogle ja, offisiner ja, dem, der måske har været <laughs> nogle bum på vejen, men uh, Christian var også en, der i rent faktisk også hvor jeg prøvede at være inde i varmen, og så røg jeg helt ud, men, men, men, men kunne se hans kvaliteter og det, vi havde brug for den dengang. Øh, hvor han var god til at bygge et miljø i klubben og Så, videre, så, så det jo, det var, men det, det blev så først, et, var det et eller år, to år senere, at, øh, at vi rykkede op, øh, hvor jeg så ikke hjælp til på banen i hvert fald, men var gået i gang med at hjælpe uden for banen, hvor jeg fik mulighed for at udfolde, så var blandt de vi var to, der var i starten på, på kontorerne derop. Stadion var ved at blive bygget osv. Så, videre. så, så der, der måske, det var den bedste hvad skal man sige, uddannelsesplatform, man fik der. Man fik lov til at være med til at, at bygge en klub op step by step. Og det er også nogle interessante personligheder, du har været omgivet af, må man sige, igennem årene. Peter Brixtoft startet ud med, hvordan var det at arbejde med ham? Utrolig spændende og inspirerende. Han var, øh, der var jo lidt yngre dengang, og havde ikke så forfærdeligt meget erfaring øh, uden for banen. Man havde arbejdet nogle forskellige steder, også taget noget kontoruddannelse og forskellige andre uddannelses øh, ting. Men at komme så tæt på så stor en, en personlighed, øh, det, var, det var en stor oplevelse. Også en hård oplevelse, fordi som alle jo ved, så vendte tingene, og der, fra at være ligesom, hyldet alle steder, og, og også elsket vil jeg sige, så var der mange, der jagtede, og specielt fra mediernes side var det, mm. var, var, det en, var det en ubehagelig tid. Også en tid, hvor vi gik rundt øh, op i klubben, hvor stadion lige var blevet færdigt, hotellet var blevet færdigt, men vi havde en hel sæson. Den første sæson i Superliga der der tænkte jeg hver dag, om det var den sidste øh, for klubben, hvor der var, alt var lukket ned, og sponsorer løb væk. Og Spillerne slog en gang mellem til træning. Der var mange følelser udenpå, men, men, men, men spiller og træner gjorde det fantastisk. Og, og, men I blev nummer tre? Ja, vi blev nummer tre. Jeg tror faktisk, det var første gang, at en, en, en, en, en klub, der første gang i ligaen, gik direkte ind og blev nummer tre i Europa. Og det var helt afgørende for at uh, pludselig et par andre ting, der, der skete undervejs, vi måske kommer tilbage til. Men at, at der kom en platform der, for ellers så havde det hele uh, lukket og slukket. Men der var, der var en gruppe folk, der holdt fast. Nu er der nok ikke ret mange øh, Superliga-klubber eller førstationsklubber for den sags skyld, eller klubber i det hele taget øh, i professionel fodbold, der ikke har været igennem perioder, hvor øh, der har været mere eller mindre turbulente, så I er jo ikke alene i verden, Nej. jeg tror. Øh, der findes ingen klubber i Danmark, som ikke har været i, i den situation på et eller andet tidspunkt. Øh, det jeg. Man prøver ikke nævne enkelte, for de har været der alle sammen. Men kan du huske øh, den her periode fra Nordsjælland? Jeg kan sange huske den, fordi den går tilbage til mine første tid også som, som sportsdirektør i FC København. Um, og jeg har også haft en øh, sjove øh, oplevelse at øh, prøve at forhandle spillere med, med Peter Brikstofte og det er jo det der er lidt sjovt ved at have Jan i dag fordi øh, du har jo ligget lidt øh, skal vi sige når man tænker på personligheder mm. med al respekt ja. i, i dansk fodbold så har du jo også øh, været under øh, mange meget store øh, personligheder det kan vi vende tilbage til nogle af dem ja. øh, som jeg jo også har kendt alle sammen men det er jo også dem der har stået kan vi sige, som, øh, og markedsfører øh, ja. øh, øh, klubben som sådan, hvor du jo i virkeligheden er den, der måske har lavet det, det, det, det som arbejde øh, undervejs. Men for at vende tilbage til Peter Brigtofte, som jeg jo også synes på mange måder var en øh, var, var et, et, et fantastisk fyr, øh, selvfølgelig med de øh, styrker og svagheder, som vi alle har. Desværre kom svaghederne lidt for meget undervejs, ja. og jeg kan jo så sige historien, at det er den eneste gang, jeg kan huske, at jeg har siddet og forhandlet spillerkontrakter over en god flaske rødvin. Den var rigtig god, øh, men jeg må sige... Det, det synes lidt, jeg ikke er helt overraskende. Øh, det er lidt svært, øh, det er, lidt svært, øh, det er lidt svært, der kl. 11 om formiddagen, og, og øh, sådan uden, uden mad og alt muligt andet, lige at, og ordne sådan en der. Vi nåede nu fint over i. Hvad en, var det spiller? Kan huske jeg mener, at det var Martin Biel, som var på vej til til, til dagværende Farren boldklub. Og vi blev enige, men det endte så med, at han ikke ville. Sådan er det okay. med alle spillerhandler. Der er mange ender, der, der skal op. Det kan jeg huske, at jeg var skidesure over, han ikke ville. Fordi det passede også meget godt, og øh, øh, vi havde fået en udmærket aftale med, med, med Farm. Men sådan er det. Men det var jo en, det var en meget sjov tid, kan man sige. En meget speciel tid. Og det er jo klart, det har også været noget en start for dig at starte under Brikstrøft og, og, og, og de øh, forhold På den anden side må man jo sige, øh, der vokser jo en klub op af ingenting. Altså, jeg plejer at være lidt frakker at sammenligne Æh, FC Nordsjælland start øh, fra boldklub med Brøndby, for det var lidt det samme. Ikke? En, en, en dygtig, øh, meget allestedsnedværende borgmester, som er inde, også som bestyrelsesformand i en periode, og, og promoverer klubben som et kommunalt øh, projekt. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig også det, der har det er jo en styrke, men det er også den svaghed, at hvis tiderne skifter og øh, kommunalfulde og andet gør, at det bliver lidt svært at øh, mm. bringe offentlige kroner ind i professionel fodbold, så er der altså nogle, nogle ting, der gør, at det kan blive meget vanskeligt at drive sådan en klub videre. Det var også det, der skete hos Jærgaard Udfor. Ja, det, det, det var jo ligesom hele tæppet, der blev reddet væk under Når man havde så markant en person, ja. og som ja. i øvrigt det, handlede det jo ikke kun om fodbold i farm. Det var jo en mm. sportsmega, som ja. også, også blev base for Vosniaki og mange andre. Så, så jeg synes, Peter gjorde rigtig mange ting. Det blev blevet ligesom bare med fokus på fodbolden, men gjorde rigtig meget også for integration af mange, mange forskellige. Og vi lavede jo et fantastisk tenniscenter til Palo ja, der der ligesom, Alto lige rundt om hjørnet. Ja, ja. Så, så, så med den modvind at komme i med, med ens, hvad skal man sige, markante ledere, det, det, var, det, var, det var selvfølgelig ikke det var ikke sjovt, og det var, det, var, det var en hård tid men jeg tror til gengæld også det er noget af den hvad skal man surdag eller hvad eller andet der kommer ud af det at når man kommer igennem som du selv nævnte tidligere Nils Christian at, at alle klubber kommer igennem nogle hårde perioder og nogen kommer ikke tilbage men, men men klubben her lykkes at komme igennem det her. Også der kom nye folk ind og nye ejere ind og så videre. Men det var Men hvordan er det er hver måske? dag at gå på arbejde? Og være, altså, jeg tænker, man går på arbejde mundt i maven, hvis man ikke ved, om man også eksisterer dagen efter. Ja, det, gjorde, men det, det, det gjorde, gjorde vi jo også. Altså, det, men jeg tror bare, at man er inde i den der måske også øh, zone, hvor man bare har sagt, vi kæmper for det her. Og der var en, en gruppe mennesker, som virkelig kæmpede. Ja. Øh, og det gjorde, at, at, at, at, at vi kæmpede på banen, men kæmpede også ude på banen, og det kom der noget, det kom der noget godt ud af. Ud på den anden side, også, Men, uh, men det, var, det var hårdt. Ja, ja. Øh, vi, vi skal selvfølgelig op i nutiden, men det, det er altid meget sjovt okay. at komme lidt tilbage i fodboldhistorien, og jeg synes, du er en interessant øh, person at have, øh, specielt omkring de tanker, der var for, øh, i starten af øh, år, år 2000'erne, fordi der, blev jo, der var jo skabt uh, FC København uh, i og med, at de københavnske klubber ikke kunne finde ud af at lave uh, fodbold. Fordi det var flyttet ud til forstederne og de store provinsbyer. Mm. Uh, over i Midtjylland uh, skaber man FC Midtjylland uh, af, af klubberne. Og der var jo en, en tanke om, at uh, AB havde det ikke så godt. Lyngby har Altid har haft sine udfordringer mm. og, og, og farme med en entreprenantborgmester i, i spidsen. Der var vel tanker om at lave et FC Nordsjælland, øh, eller hvad man skulle kalde det, FC forstederne ja. øh, ud af, af, af de klubber øh, på, dit, på, på, på et tidspunkt? Ja, der var jo forholdsvis tidligt taget patent på navnet FC Nordsjælland, en mennesker, der hed farm, så, så der var en masse ting i gang der. Ja. Og jeg tror da også i Peters, at Peter også gerne ville have, have lagt nogen af, af holdene sammen. Spørgsmålet var, hvor mange der skulle med i underpakken. Ja, ja, ja det, Lyngbys konkurs gjorde, at der kom en åbning der, men det, det, det lykkedes jo ikke. Og så i stedet så skiftede en del spillere og ledere. Ja. Men så var det jo, at uh, Allan K. Petersen, som jo var i AB, ja. og som jeg tror også var en af drivkræfterne uh, for at skabe den her overbygningsaftale eller fusion eller hvad ja. det nu skulle være, Uh, han valgte jo så at forlade AB, uh, da muligheden var for at uh, gå ind og overtage uh, Farmboll Ja, sammen med et par, par, par ja. andre. Ja. Kan du huske dit første møde med Allan K. Pedersen? Uh, jeg smil, kan i hvert fald huske, at... det godt, jeg har hørt historien engang. Din første indtryk? Er det fra historien? <laughs> <laughs> jeg kan i hvert fald huske første gang, jeg mødte ham. Jeg tror, han gør indtryk på alle. Allen, uh, vi havde nogle forhandlinger om nogle spillere til og fra AB. Og egentlig også der, hvor jeg fik et, et indtryk af det her, det kunne være en, en, en god og spændende mand at få ombord. Men, men han var, altså Allan var jo sådan, eller er ja, all end med mange ting, altså så han holder sig ikke tilbage. Og han var kendt for at have en, en, en Ferrari blandt andet. Og jeg kan huske, at jeg var ude at se en kamp ude og scout på nogle spillere ude i, i Valby Idderspark med frem. Hvor det nok var AB måske, der spillede derude, og hvor, øh, hvor jeg, jeg havde hørt, eller jeg tror, jeg havde talt med Allan, at han havde også kom derude. Og så, øh, så gik jeg, jeg lidt efter ham, og så nede, jeg tror nede bag et ene mål, der stod uh, far og søn i, uh, i, fara, i fuld farajedris, <laughs> og farajen holdt ud på, på parkeringspladsen, så uh, der, der, der trådte han ind uh, som den markante personlighed, han, han var. Passede det meget godt på den uh, mand, du lærte at kende efterfølgende? Ja, altså uh, markant og festlig, og ikke bange for at vise, uh, uh, hvem han er og, og hvad han står for osv., så, uh, så det var... Det, det passede fint. Jeg vil sige, det var ikke det, var ikke det normale. <laughs> det var ikke outfit, det, han mødte ind i hverdagen. Han, men han, han forstår, og forstår og, og, og trods mange bekymringer, når man har en fodboldklub, så skal det også, skal det også være sjovt. Hvad med ja. han arbejder under? Fordi jeg tænker også, at han var hård. Altså, han, han virkede i hvert fald som en, en, en, en mand, der stillede krav til sin omgivelse. Jo, men det, det, det, det, det det gør han også. Ja, og det gjorde han også, fordi han, men han arbejder også tænkende hårdt selv og har en stor motor som han sagde, min, min krop var en kampbog, så, så hans så fulderne, han måske frem, frembrusning, den passede meget godt. Men jo, det gjorde han, men han er også en, som, som, som, som man vidste var der, hvis man havde brug for, for hjælp og havde svære perioder, eller der var noget, der ikke lykkes så var han hurtig til at sige, jamen, vi må videre. Han plejede at sige, hellere, hellere, hellere tilgivelse end tilladelse. Så. Så han vil også gerne have, at man prøvede, og det, var, det tror jeg har været godt for, for min udvikling også, at man har fået lov til at prøve en masse ting, og, og også, også fået lidt uddannelse i forhandlinger osv. Det kunne han jo godt lide. Det har I sikkert også prøvet haft, når man... Jeg har stor respekt for, for AKP. Jeg synes, det er et fantastisk stykke arbejde, han lavede i, med at etablere Nordsjælland som, som den klub, den er blevet. Øhm, og også en mand, øh, som gav meget til dansk fodbold, øh, som i divisionsforeningen, ikke mindst, øh, var han, øh, jeg var meget glad for at arbejde sammen med ham i divisionsforeningen, og det ved jeg også, øh, den øvrige bestyrelsesmedlemmer på det tidspunkt var, fordi han kom ind med den her, øh, her forretningsmæssige øh, tilgang til mange ting, og fik rødet op i noget, hvor divisionsforeningen på det tidspunkt var øh, sejlet lidt bagud af dansen, øh, var blevet Uh, fuldstændig maltrakteret af DBU kan man sige, uh, hvor, hvor det er den position, som divisionsforeningen har i dag, er ikke mindst uh, uh, takket være AKP's uh, arbejde. Han rydder op i meget af det møg, var lavet uh, tidligere tid, uh, DK og andet, som må ind under hatten. Så det tror jeg, at dansk fodbold er ham stort takskyldig. Men du må jo også, som du siger, have lært meget af ham. Det er jo nok der, der har lavet det meste arbejde i, i spillerhandler, selvom det var ham, der var den udfarende kraft, kan man sige. Eller den, ja, men jeg sige jeg, jeg, det jeg synes, at det er måske også den måde, jeg godt kan lide arbejde på. Det er, at man, man, det, det er, ligesom på banen skal der være holdarbejde udenfor. Jeg synes, ja. det er godt at have en balance i, i de her forhandlinger. Jeg synes, der er alt for mange... Der, der gør en dyd over, at sportsdirektøren er ligesom, øh, den eneste og helten, og der sidder med det hele. Ja. Øh, Ofte i forhandlinger, som jo ikke kun gælder om klubben ved og vel eller bedste, det er jo også spillerne, altså, der, der er det godt at lige have et par nuancer på, når man sidder i de her øh, meget, meget, meget vigtige forhandlinger. Også en gang imellem, vi var gode til lige at sige, at vi tager lige fem minutters break her, hvor alle er måske mere bullet på og gerne vil have gjort det, hvor vi lige fik, vi fik vendt nogle ting. Og, og til ja. sidst vendte rollerne også en gang imellem. Så Jamen, det var... hvordan var den der balance? Fordi at det var en Allan som ligesom havde pengene, kan man sige, og dig, der skulle sidde, og, og måske, det ved jeg ikke, hvad er fornuften. Altså, hvordan fungerede det det, det synes jeg, det fungerede fint. Vi havde, vi havde forskellige styrker mm. og, og svagheder, og, men, men, men vi respekterede jo hinanden og, og, og kendte hinanden rigtig godt, så, så, så, så det gjorde også, at, at man måske sidder og havde, havde en god idé om, hvor, hvor den anden var på vej hen osv. Og... Så videre. og øh, så noget af det, man måske også glemmer nogle gange med de her trans transfers, det er jo, altså, de penge, du kan få klemt ekstra ud af dem, det er jo det, som er sindssygt svært at hente ind på sponsorater og Så videre. Så, så, så, så det, det, ja. det, det forpligter også, at man er grundig og gør det ordentligt. Mm. Og der, der er det klart at min erfaring, at det er godt at, at dele omkring nogle af de her, de her ting. Allan K. Pedersen den, øh, den hårdeste forhandler, du øh, er stødt på i Superligaen? Nej. Overhovedet man kan. ikke hvor ikke. Okay. Nej, jeg opfører altså. Han er jo som som Jan siger, han er en, en stor krop øh, og en stor motor og selvfølgelig er han en mand der fylder meget. Øh, men han, en, han var også en troldmand, Altså hvis man skal sige noget om om nu er det ikke alle der er hovedtemaet her, men øh, udover han havde, jeg ved ikke hvor mange firmaer. Uh, og jeg er ikke sikker på, at han uh, helt vidste, hvor mange han havde. <laughs> og uh, det var så også der, hvor han løb ind i nogle vanskeligheder, kan man så sige. Og der var det jo så en gang imellem. Jeg kan godt forstå det arbejde, Janne har haft, fordi uh, AKP kunne også i fx i sammenhæng komme til møder, hvor, man, hvor han godt ville have uh, skulle sige noget, men hvor man ligesom hurtigt opdagede, at han er faktisk ikke rigtig havde tid til at forberede sig. Uh, og, og, og, og, og det er jo selvfølgelig uh, ulempen ved at ja, man er så entreprenant, som han var, og havde så mange ting, øh, så mange skib i søen, øh, og småkagefabrikker og, og, og, og vodka, og øh, ejendomme, og, og jeg ved ikke hvad. Og, og det var også klart, der sker jo så også nogle vanskeligheder. Jeg kan jo så huske, at øh, der var lidt med nogle... Øh, Farmballklub blev så, eller FC Nordsjælland blev købt ud af AKP's, øh, han var så hovedaktionæring. Um, og, og det endte så uh, på benene igen, fordi han var nok selv største kreditor, kan man sige. Men i hvert fald, hvis vi vender tilbage til det sportslige, så husker jeg jo, uh, ikke mindst som FC København-mand, uh, at uh, efter nogle meget dominerende sæsoner uh, for FC København uh, fra 9 til 11, uh, så kommer 11-12-sæsonen, hvor Nordjylland pludselig har fået samlet et uh, ordentligt kompetent fodboldhold sammen. Og øh, på trods af at FC København fører øh, efter øh, halvsæsonen, øh, så ender I jo med øh, at, øh, at blive danskemester. Det er vel det største resultat. Jeg ved godt, de havde været pokalvindere ja, ja. øh, et par år før. Men øh, det er vel det største resultat i historie. Ja, jo, jo, helt klart. Hvordan Nej, husker manden. du det? Hvordan husker du sæsonen? Jeg kan ikke huske det. <laughs> det var en vanvittig sådan, fordi, at, vi lå, vi lå nummer to næsten hele vejen igennem, og så røg vi lige forbi på anden sidste spildag, hvor vi vandt ud i Brøndby og FC København øh, tabt øh, sent i kampen over i Midtjylland. Ja. En af vores tidligere spillere, Dan Jolsen, der, der, der scorede sejrsmålet derovre. Øh, så så, så jeg husker vi... jeg mest kampen op på Farm Park. Ja, det er et 0, hvor, øh... hvor man kan sige... No. men det var jo også Carsten V. Jensen, som så var sat <laughs> som senere kom i, til jer her. Ja. I, træner, i trænerrollen. Så, vi havde planlagt det i god tid. Du, stod, se, så, ja. historiens lys, så det var lidt planlagt, at han så senere skulle være sportsdirektør i Eftil Nordsjælland. Til, eller? Vi går meget op i at give tilbage. <laughs> ja, det kan vi efterhånden forstå. Morten Karlsen ja. og, ja. og Carsten V. Jensen. Øhm, ja, senere får I jo så Tom Wernern ind. Hvad har han øh, gjort ved... Øh, hvad kan man sige, ved jeres udvikling? Uh, rigtig mange uh, ting, synes jeg. Positive ting. Uh, hele hans... Jeg har sagt nogle gange til, at I ikke får sammenlignet med Brixthof, fordi det er selvfølgelig meget forskellige, men det der med at have meget uh, stærke personligheder, med stor uh, idéerighed og kan se ting, som vi andre ikke tør drømme om, eller ikke uh, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan forstå osv., der har han utrolig meget at, at give tom. Også fordi han er så passioneret for, mennesker. Han var jo øh, oprindelig scout for Alex Ferguson i, i, i Manchester United, og rejste rundt i Afrika. Og, og, og så et kæmpe hjerte for at hjælpe øh, andre mennesker. Tog jo begyndte jo, da han boede i, i, i, i Ghana i starten, og bare tage børn ind fra gaden og hjælpe med med noget aftensmad, og noget hans kone med uddannelse, og hun hjalp børnene osv. Og, og så fandt han nogle, der ville investere lidt i det, der byggede op og op og op. op. Så så det der med at have begge sider, hvor man ofte kun møder den ene dimension, vil jeg sige, den rent fodboldmæssige, det har været en, en, en kæmpe berigelse at være tæt på ham. Og de mange dygtige folk, som han har, har med på sin rejse og så videre, og arbejde på tværs af to kontinenter. Så det er også noget af det, som jeg også føler mig privilegeret i forhold til mine egne børn, som jo bare har set far igennem mange år køre på arbejde eller tage, tage, tage, tage, jy, tage køre til Jylland i weekenden mm. og så videre, og så efter de ligesom man kommet tættere på, også har været med i, med i Ghana og oplevet en anden kultur, og en masse andre mennesker, der også kom ind i vores klub, med en anden baggrund, meget større diversitet, det, det er givet rigtig mange ting, og det synes jeg, det vi taler tit om, at fodbold den giver meget, og der, der, der føler jeg, at vores projekt, og det er måske også det, der gør det svært at forstå for nogen, og det er mærkeligt, og det er lidt anderledes osv., men... Men, men her, her der, der får man, synes jeg, kombineret det fodboldmæssige og hvad der ellers sker rundt om i, i, i verden, og hvad der er brug for her, at man forstår forskellige kulturer og, og, og ønsker at arbejde på tværs af, af sprog og nationaliteter og religion osv. Og og øh, således, så gik der 23 år for øh, dig <laughs> i Norskland, nu er du er blevet bestyrelsesformand. Og tillykke med den post. Æ, men inden vi ligesom øh, går ind i nutiden, så vil jeg godt lige dykke ned i en af anekdoterne, som jeg, jeg har sagt, du skulle tænke over på mm. forhånd. Æ, og det er det her, som vi kalder Supersalget. Æm, supersalget for dig i din tid som sportschef, eller hvad rollen har heddet, for den har jo heddet lidt forskelligt undervejs. Hvad er det? Ja, det er jo, det er, jeg synes, det var en svær opgave, for der var mange, ikke fordi der var mange supersal, men der var mange salg i hvert fald. Mm. Og så er det jo altid relativt, hvad der har været et supersal, og hvad der bare har været, hvad skal man sige, standard. Ja. Men da jeg så kiggede hjem, helt fra år 2000, hvor jeg begyndte at blive involveret i det, der, der, der har været til at tage nogle af de store, måske Nordstrand til FC København som kom på en fri for 12 måneder inden, og der har været andre. Der kunne også have været et, et, et historisk stort salg i det her vindue med en af vores spillere, der har været på eller i som vi fik solgt midt under coronakrisen. Men vi øhm, men vil faktisk gå tilbage til, jeg tror det er omkring 2002, for det lige var i, i hvad skal man sige, lige omkring, og alt det der skete med, med Brikstoft der klubben var i, i kæmpe modvind. Der En af mine allerførste opgaver, det var at, at, at forsøge at få afsat en, en dygtig ung målmand, vi havde. Kom i øvrigt, tror jeg, fra FC København. Kevin Sture Elgaard, Og spillede så noget, noget, noget junior-yndlingfodbold hos os. Så var der kommet et efterspørgsel på ham fra nogle engelske klubber. Mm. Og der var det prøvetræning. Det gør vi ikke i dag. <laughs> der var jeg afsted med, med, med Kevin, dejlig fyr her, som spiller i Helsingør nu PT. Og vi røg først til Tottenham. En, en uges tid. Det var en lang uge, synes jeg. Men spændende <laughs> nok at komme ud på Tottenhams gamle anlæg. Men øh, det gik fint, men øh, de, købte, de købte dem ikke. Og så tror jeg, vi var hjemme i en måneds tid igen, og så, så skulle vi afsted igen. Og der røg vi til Manchester City øh, på deres gamle, gamle anlæg. Øh, og der skulle han også prøve træne i en uge. Og der havde vi, der havde vi sjov uge, mig og Kevin. Der var lige, lige begyndt med Playstation og sådan noget der. Vi sad og spillede i, på det hotel der. Og træneren var øh, Kevin Keegan. Jeg var vokset op øh, i 70'erne og var jo totalt Liverpool-fan. Så det var, det var ikke den bedste situation, hvis man skulle til at forhandle, vil jeg sige. Men øh, Kevin Keegan, vi kom ud på anlægget han tog imod osv. Og, og så, øh, så skulle øh, Kevin han skulle spille en øh, testkamp for øh, reserverne. Og det var i Blackburn. I et voldsomt dårligt engelsk vejr. Det væltede ned med regn og blæster og stod ude blandt sådan nogle, øh, eller kranstræer og prøvede at gemme mig, for jeg havde selvfølgelig ikke fået ordentligt tøj eller paraply eller noget med. Og målet de øh, røg ind på Kevin. Det stod godt, vil jeg sige, men okay. kampen ender 5-4. Og jeg er ved at blæse væk på et tidspunkt. Og så kigger jeg til højre, der står en mand med en stor paraply øh, og, og står sådan, kom bare herover. Så kigger jeg. Så er, det, så, er det, så er det en af mine andre store helte, så er det Kenny Dalglish, det som var agent på det tidspunkt. Så jeg stod under <laughs> nogle, nogle træer og en, og en par bly der sammen med Kenny Dalglish, og, og Kevin, han, han tabte 5-4. Så vi tog hjem, og det havde været en, en skide sjov oplevelse, og tog tilbage til, til, til hotellet osv. Så, så den sidste aften skulle vi ud på, på Main Road, hed det jo dengang og spille, se, se de spille. De spillede et næstbærd drik på det tidspunkt, der jeg kæmpede for at komme op. Og vi sidder derop og få et fint bord af og så, så pludselig kommer der en tjener hen til bordet og siger, øh, at der er en, der lige vil tale med mig. Så siger jeg, ja, okay, så går jeg med. Så kommer jeg ned. Øh, der er et lille kontor lige ved spillerindgangen, åbner døren og kommer ind, så sidder Kevin og, starter, og der er en time til Kiggaard, så jeg tænkte, hvad sker der her? Skal jeg spille? Så går det lige går han viser han mig lidt rundt på stadion og sådan noget. Nå, okay, og så kommer jeg ind og sidder ved det kontor der og sidder med, med kiggeren og så siger han, øh, vi har været meget tilfredse med, med Kevin, og vi, vi, vil, vi vil faktisk gerne prøve at finde en, en løsning, eller finde en, en, en handel. Så jeg siger, hold dig op. Og så sidder vi der og kører lidt tal frem og tilbage, og... og det var lige før jeg bad om autografen, <laughs> ja, der, der kunne det kunne så få kontrakt ja. det, det blev så ikke afsluttet der, skal det siges, men jeg kom tilbage til, til klubben, og, og på det tidspunkt, som jeg sagde, der havde vi for sige det lige ud og desperat brug for at få nogle penge i kassen. Så der blev heller ikke forhandlet så meget. Der var glæde i tilbage i klubben, der kom noget, og vi fik lavet en handel, som som tror det var 200.000 bund, omkring 2 millioner dansk ja. for den første. Og så var der lavet 1 million øh, kroner, hvis han spillede en kamp i Premier League. Og, i og ved tre kamper, ved fem kampe. Okay. Og Kevin nåede præcis fem kampe i, i City. Genial. Så det så var det for jer. Så vi fik fem, som var, som var en formue på det tidspunkt, i ja. hvert fald for os. Så det var, og det var en fed også, tid for Kevin at få prøvet det der. Ja. Vi rører videre til Bundesligaen. Også at have fået fem kampe for Manchester City, det, det, det er stadigvæk en stor præstation for en ung keeper. Bestemt. Så. Jamen, uh, engelsk fodbold har jo været en guldgruppe for dansk fodbold, ja, vi også. håber. Nu ser hvad der sker fremadrettet med de nye regler, men uh, vi håber det. Jeg kan kun bekræfte, ikke fordi jeg skal overgå din historie, men jeg havde fornøjelsen af, at. Uh, at afsætte Niklas Jensen øh, til Kevin Keegan, Og jeg må sige, det er noget af det, det noget mest behagelige og nemmeste. Han er utrolig øh, venligt, men. Og du er starstruck? Nej, det var omvendigt. Ja, nej, ja jeg troede, Nu er jeg jo lidt ældre. Jeg lidt ældre. Øh, men, men et eller andet sted forventer man jo, at øh, man er underdog, når man møder øh, de personligheder der. Men utrolige mødekomne fyr, og øh, i virkeligheden så lagde han jo bare nogle tal på bordet, som vi havde talt om i telefon, og det var vi enige om. Og så ved jeg, at det var øh, den gamle bullerbasse, Karsten Aarbring, der var en... Jeg ved ikke, hvorfor du peger for mig. <laughs> Nå, ja, jeg tænkte bare, du kender, kender ja, ja, ham okay. Og øh, han havde allerede stået derude og rustet, så nu skulle han ind og spille øh, stor mand. Ikke? Han kom lige ind til gik der fem minutter, så kom han ud igen, så sagde han, der var sådan set ikke noget for forhandle om, for de tal, der er på bordet, øh, det var sådan set lidt mere, end jeg havde forestillet mig, da jeg gik ind, så det var sådan set helt fint. Så det er nogle, nogle gange, er det, man taler tit om, om handler i fodbold, ja. at det er så kompliceret, at der er også nogen, der går helt op i hattebriller og, og tager syv år en vandpakke, men der er også nogen, hvor det bare er straight forward, øh, ja. og alle er enige om, at det er fornuftigt, og sådan noget, så, så går det jo hurtigt. jo. Der var faktisk noget gentleman-ship over det. Altså, ja, som, meget, som, som meget. Også den måde, der blev taget mod os, fordi øh, Kevin var jo en spændende ung keeper, men, men de havde jo masser af profiler på det tidspunkt. Men øh, mødte også i øvrigt øh, Kasper Smikkel som var der over. Ja, de var og der jo sammen. Han kom ja, også ud til en af træningerne osv., men, men, men Keegan var sådan en, man blev taget med op på kontoret, og når man var ud og se træning, man stod ikke bare derude, man kom med ind og, og, se, ja. og fik lov til at spise sammen med spillerne og Så videre, så det var egentlig også noget, man kunne lære noget af af den gæstfrihed. Den, den Der gæstbær. er en kultur i de store engelske klassiske klubber, som stadigvæk er sådan, når man kommer over... Der dufter en fodbold allerede, når man går ind af, af gaden, ikke? Og hilser på ham der står der og hilser på damen der laver te og, og det hele er er der, meget... en klasse... ja, er, ja, der. Er en klasse? der klasse over det, så, der. Øh... så var der lige den vinkel jeg glemte at sige, at, at Kevin Ren faktisk opkaldt efter Kevin Keegan. Er det rigtigt? Hans, <laughs> <laughs> den, så han var, havde, han var, havde han var, fået han var, den kontrakt uden til for Det var det var helt det var, var, var, var, var, var, var helt det trods det var øh, ja, den, den var rigtig god. Øh, og nu er vi er ved den det der med sal så, så tænker jeg tit på det her med når man sidder i din rolle øh, og skal have en øh, ung, ofte ung, øh, spiller afsted, øh, er det lige meget for dig, hvilken klub øh, spilleren ender med, øh, eller ender i bare der, hvad kan man sige, bare det er det højeste bud, eller er der også den der menneskelige vurdering af, at det, at det er det bedste for ham her? Ja, helt klart. Men Fordi du skal også... jo tjene penge. Ja, det ja, ja, ja, er selvfølgelig der, hvor man er ansat til, og det er en vigtig del af, af alle klubbers forretning. Så, så selvfølgelig skal vi prøve at, at lave den bedst mulige handel. Men jeg synes også, man har lært med årene, at, at, at det er også vigtigt at tænke lidt i større perspektiver. Fordi hvis, hvis spillerne ikke falder til eller lykkes, osv., så er der også nogle bonuser, du ikke opnår. Øhm, og, og, og så der er mange ting, der, der, der, der spiller ind der. Hvad med for eksempel sådan, som Kudus, øh, som jo er en af de nyere ja. eksempler? Jeg ved, I havde jo flere muligheder ja, der med Ja, der var mange. Men det er også vil sige med det andet, det er også, at man, man skal passe på med at sige, hvad er det rigtigt for spilleren? Altså, og, og der er selvfølgelig også noget... noget noget rådgiver og familie osv., men prøv at have dialogen omkring det, og prøv at sige, mm. hvad, hvad er det rigtigt. Og så er der også mange, det er der, må du også prøve prøvet, Niels kristen. at der er også mange handler, hvor altså, klubberne ikke står i kø, altså, mm. altså forhold dig til det her. Ja. Øh, og noget, jeg altid har tænkt på, også prøver at tage med i det der, også når man får øh, min egen sparsomme karriere, det der med skader, altså også lige sige, at, at, at det er vigtigt for klubben, men det er rigtig vigtigt for spilleren. Så vi prøver altid at, ligesom, at, at lade spillerne vide, hvad der, hvad der er mulighed. Og så er det jo ikke altid, at man, man vil præcis det samme. Men kan du prøve at tage i overvejelsesfasen omkring sådan en som Kudus, som er en, vi ligesom alle sammen kan huske det selv? Det, det er meget speciel case, den der, fordi øh, en top-top-spiller, som kunne gå til rigtig mange klubber, også Premier League var også mm -hmm. på banen. Øh, men der ligesom går ind i den fase, hvor det begynder og, og Fordi han kunne godt have rådet allerede i januar mm -hmm. for et år siden. Men der var han fuldstændig afklaret han vil ligge afsted, øhm, på trods af der var nogle meget interessante... Vi vil moderne. lige gerne have haft ham afsted. Nej, nej, altså perfekt. Det var perfekt for os, hvis han kunne spille sæsonen færdig. Han er dog kun et år tilbage, når vi nåede til sommer, så der var selvfølgelig også noget ja. i forhold til ansvarlighed omkring mm. den del der. Men han var fuldstændig afklaret, og når, når, når spillerne er det, så, så lytter vi selvfølgelig til det. Og så er der ingen... Så skal man, så, så siger min erfaring mig, for så lad være at gå ind i, i forhandlingerne, for så sidder det bare over over et eller andet, der kunne mm. Så vi sagde pænt nej tak til alle dem, der var blandt andet en belgisk topklub, der bare dukkede op ved receptionen, og sagde, okay. vi skulle ud af en frokost nu, og så videre virkelig prøvet, så, så man kunne godt mærke... Det var mærke, før at... corona, kan jeg høre. Det var, før, det var, det var lige inden, og så sker ja. der jo det, hvor vi siger, okay, det sker til sommer, og vi er ikke, egentlig ikke bekymrede, kun i forhold til skader selvfølgelig, og så lukker hele verden ned. Mm og der, det, det, det, det var meget specielt, og jeg følte også et ansvar over for, for Kudus selv, fordi at, man ved jo ikke, hvad der sker i også men, men... Men der er jo det aspekt i det. Det kommer jo også an på, hvad der øh, er for nogle spillere, vi taler om. Er det mere rutinerede spillere, som, øh, øh, så kan de måske bedre magte, hvad øh, hvert fald efter min mening, et engelsk omklædningsrum, for nu at tage et eksempel. Det er ikke et sted, jeg ville sende en 17-18-årig dreng over. Der er for mange eksempler på, at ja. øh, det er ikke lige et miljø, øh, der er allermest ud, øh, udviklende for dem. Hvordan ser du på det? Altså, I har jo mange unge spillere også. Så den rådgivning, man som ansvarlig leder giver spillerne, er jo ofte betinget af de erfaringer og den viden, man har om, hvordan øh, verden ser ud. Ja. Som deres agenter og deres forældre måske ikke altid øh, lige har blik for. Nej. Det er utroligt svært det der. Ja. Jeg tror det bedste vi har gjort, og ikke mindst takket være Tom Vernon og, og da vi fik ligesom mixet alle FC Nordseaternes gode, gode ting med alle de gode ting der er i right to dream og Akademiet. Begge, begge, skal sige, begge klubber øh, med 20 års erfaring og selv er, er bygget lidt op fra bunden, så der har været en masse gode, gode ting der vi har kunnet mm. kunne mixe. Men det bedste vi har kunnet give spillerne, det er egentlig en masse internationale oplevelser. Både besøge hinanden på tværs Danmark, øh, Ghana, øh, været til havertourninger i Italien, i England, i Holland, øh, alle mulige steder, I ikke i Kina, i Japan flere gange faktisk, og været i Brasilien også. Så selvfølgelig de det her, de her kul af spillere, der er kommet ud. Best øh, måske øh, eksemplificeret ved, ved Damsgaard og Kodus. Jeg mm. har bare en meget bedre ballast. Ja. Og det har faktisk været en god måde at gøre det på, fordi du aner ikke, det har du også oplevet mange gange, Christian, både via din egen karriere, men også med mange af de handler, du kunne sælge til én klub, altså, eller nogle repræsentanter til én, træner til én, manager til én, og så tre måneder efter, når spilleren starter, eller har været der to måneder, ja. så er det helt skiftet. Ja. Så det er utrolig svært. Så det allervigtigste, tror jeg, tror jeg, og tror vi på, det er at, at give spillerne så meget med i bagagen. Og så også vide, at vi er der, altså, hvis, der hvis der er brug for noget. Og jeg synes, vi ser at kuld nu, der klarer sig mærkant bedre end tidligere, både med Ingvartsen i Bundesliga. Mm. Det er vel en af de kritik indvendinger, der engang imellem har været i forhold til jeres spillerudvikling, at I har været dygtige til at få unge spillere øh, frem, og I har også fået sendt dem ud i, i nogle klubber, men det er ikke så mange af dem, der tidligere øh, slog igennem, men det er blevet markant bedre her. Vi har det i Bundesligaen, vi har den bedste ja, portugisiske, ja. vi har hvad, i Champions League. Hvad, og... hvad, hvad, hvad er det, der har gjort Jamen, torsken, Det er noget, af det, jeg siger her, at, ja. at uddannelsen er blevet bedre, både på og uden for banen. Det miljø, vi har fået skabt med en masse interessante mennesker. Men gør det også, at du tør sende, sende dem til større adresser? Ja, ja, helt klart. Øh, og, og, der, og der er risiko både ved mindre og store adresser. Du kommer til mindre klubber, og så er der nogle totalt tosser, der har den, og, og de ændrer spillestil hver, hver, hver kvartal og sådan nogle ting der. Så, så, så, så vi har set med, med Damsgaard også, at, at, at, at han har fået meget med, og det siger han jo også selv. Altså, han har mærket alle mulige kulturer, hvor jeg tror, at i Danmark... Gør vi det lidt til sådan en, en, en eventyrhistorie, at det er helt fantastisk talentudvikling. Der er rigtig mange gode ting i dansk talentudvikling. Men apropos corona, så tror jeg også, vi ligger ind i sådan en boble, hvor de er fetteret op gennem ungdomstiden, og så rammer de førsteholdet, og så ram, får de måske en god sæson, og så ryger de videre, så de bare ikke prøvet rigtig modgang, mm. eller ja. de ikke prøvet at være i et omkladsrum med mange nye personledere. Det er også det, vi mixer en gang med. Så rører man afsted med nogen, man ikke kender, vi har også prøvet med, med en engelsk Premier League-klub, hvor vi lavede et hold sammen til en turnering i Kroatien, hvor der var fem fra Danmark, der var otte for Ghana, der var ti for England. Bare kom ind og prøve, Så vi prøver ligger meget i DNA'en og prøve nogle, nogle, nogle okay. anderledes ting. Okay. Og, og der, der, det, det det tror jeg, det er den der robusthed, du skal have med dig. Ja. Men hvis der nu var, lad os sige, ti øh, bejlere til sådan som Kudus, øh, jeg gætter på, at du havde fået flere penge for ham, hvis han var råd til Premier League for eksempel, så, så, så, så hvorfor øh, ikke... Ham. Ja, der var faktisk også muligheden i Premier League, men der er to ting i det. Den ene ting er at prøve at finde ud af, hvad er det bedste fodboldfit, og der synes vi i Ajax, det, det passer rigtig godt. Og jeg vidste også allerede for året før, da vi sad og, og, og også forlængede hans kontrakt, hvilke klubber han synes der var interessante. Mm. Mm. Og så vil jeg sige, der er en meget interessant ting også ved, ved, ved, ved de, nogle af de vestafrikanske spillere her, de er mere afklaret omkring, hvad de vil og hvad de ikke vil og har været vant til at klare mange ting også fra, fra tidlig alder. Så Koduse er ikke en, du kommer og siger, nu tager du lige til, dig, bestemte, nu tager du bare til Everton ja. eller nu tager du bare okay. til Lyon eller sådan. Han, øh, han vil tale med, med træneren, han vil tale med sportsdirektøren. Og den, den proces skulle Ajax øh, også igennem. Hvem skal jeres næste supersalve? være? Jamen, det kunne have været Kamal allerede. Men øh, han, han... Var det øh, ham, der kunne være historisk? Ja, altså han... han øh, men han har den samme... Han er bedre en Messi, siger Nej, det er det ikke noget i mig. Nej, det var noget i mig. Nej, jeg havde ikke sagt bedre. Sagde, der var... Hvorfor kommer tidligvis... han ikke afsted endnu her? Jamen, han har også afklaret omkring, at han. han han vil øh, Han, sig han vil vente, og han synes, han har stadig mere at lære. Og det, det er fedt at med spillere at gøre, der, der, der er afklaret. Og også kan se, at de har mere at give til, til, til den klub, de er i. Men hvad sidder du og tænker, når du får det at vide? Fordi når du siger historisk, så sidder du og tænker, at I alligevel solgt Emma MMOR til Dortmund for 90 millioner, så vi har vi været over det, for at det skal være historisk færre. Ja, nu kan jeg ikke gå ind i, i specifikke tal, og Nå, men det er, det er jo egentlig ligegyldigt, når spillerne er afklaret, mm. og i øvrigt også, et, et, også ejerskab, så videre som bakker op om og siger, at det skal, det, det skal vi ikke prøve at presse igennem. Okay. Og vi har et klart princip, vi kommer ikke til at presse spillerne ud i noget, men selvfølgelig skal de vide det, hvis der er en god mulighed. Men så du har store forventninger til det vindue, der kommer og går ud fra? Ja, jeg tror, her. der kommer til at ske mange ting, men, men som, som fodboldverden er lige nu, så tager man en, en, en uge gang eller en dag af gangen mm. også. Også i forhold til de baner, det vi render ind i nu, det bliver et meget, meget, meget specielt forår, som mm. ikke, og selvfølgelig også en del klubber, der lider. Mm. Det bringer mig i hvert fald ind til, at noget, jeg har glædet mig til at tale med dig om. Øh, altså, efter min opfattelse, så har alle klubber jo lidt, lidt fint sagt sådan en raison d'être. Altså, er, hvorfor er vi egentlig i branchen? Øh, hvad, er, hvad vil vi med den her fodboldklub? Øh, øh, eksempelvis den, jeg kommer fra, øh, har jo en klar øh, målsætning om, at vi vil helst vinde det hele. Øh, vi er er dygtige og heldige nok til at gøre det. Det er ikke altid sådan. Men øh, det handler om at vinde mesterskaber, det handler om at komme ud i Europa og spille. Um, jeg oplevede jo også øh, Nordjylland i hvert fald i AKP's tid, øh, øh, var på en rejse, hvor man øh, spillede med øh, i den sjove ende af, af tabellen og øh, også prøvede kræfter øh, øh, ude i Europa. Um, det virker på en eller anden måde nu som om, at med det ejerskab med Tom Wernens og den gruppe, der kommer ind nu, måske også nu med Mansour Group, som nu er kommet ind hos jer, og også det, som du selv sidder og taler om, at et eller andet sted hen er der jo en balance imellem at lave talentudvikling og købe og sælge spillere, som jo er en del af forretningen, er det for alle fodboldklubber, men... Planlægningen skal nok også forsøge i hvert fald optimalt at harmonere med, at man i hvert fald skaber nogle resultater med holdet og, og vinder noget. Øhm, har I skiftet fokus i, i Nordjylland, hvor jeres fokus først og fremmest er, øh, også når jeg hører Flemming Petersen, som jeg har stor respekt for. Øh, taler om spiludvikling som det centrale, og det er vigtigt at kigge på det, og få spillerne placeret og ordnet. Mm. Og så er det simpelthen ikke så vigtigt. Jeg vil godt sige næsten, resultatet er så ikke så vigtigt. Nu har I så også haft gode resultater de senere år. Jeg har været med i... jeg kvalificerede kvalificeret til slutspillet. Jeg ved ikke, det ser lidt mere tulsomt ud i år, ikke? Ja. Men, men er fokus flyttet, Jan? Eller... Vi er i den nødvendige udvikling, og jeg skal have fat i os. Hvad siger jeres nye ejer? Uh... Øhm, du får provokeret mig nu, så jeg skal yeah. lige. <laughs> <laughs> så du kigger lige ned i vandet. <laughs> øhm, nej, men det er, rigtig godt. Det, det er et super godt spørgsmål. Det er godt at bringe det på bordet, for det hører man jo rundt omkring. Men, men den her klub har jo ikke været, hvad er, vi? er det den 20. sæson, eller 19. eller 20. sæson i Superligaen, i træk, hvis det ikke var vigtigt at vinde. Øhm, men der er jo også en, en, hvad skal man sige, en kultur i, i, i fodbolden, det er, at det fedeste er at tale om, at man gerne vil vinde. I stedet for at tale om, hvordan man vil arbejde for at vinde ja. flest mulige kampe. Og der har, et, der har vi bare den indgang til tingene. Vi, vi taler om, hvordan kan vi lave de bedst mulige resultater over lang tid. Og det gør vi ikke ved at gå ud og sige, at vi vil vinde næste år. Men vi vil meget gerne vinde, og vi, vi vil meget gerne prøve at løfte pokalen igen osv. Men der er mange andre ting, der skal spille ind for, at du kan komme i spil til det der. Men er det vigtigere for jer at sælge, altså udvikle og sælge, end det er at vinde? Fordi et eller andet sted skal man jo tage, hvad kan man sige, valget. Så skal vi holde på dem lidt længere og komme højere op i tabellen, eller skal vi sælge lige så snart vi kan, og så måske stadig jamen, jeg, ligge og jeg, jeg, med top jamen, jamen, vi vil gerne begge ting, og det er også, en, det er også noget af det, der ligger også på, på mit bord de kommende år, hvor jeg måske ikke skal have så meget ned i, i, i de dagligdags ting og sige, hvordan kan vi tage de bedst mulige skridt fremadrettet? Også med det nye ejerskab, som også kommer ind med noget support. Vi føler bare, at vi har lavet en model, som er rigtig, rigtig god og gør også interessant i Superligaen. Når man kommer ud, så ved man, at der er nogle dygtige unge spillere, og hvem er det næste superstjerne og sådan mm. nogle ting der. Men hvis vi alle sammen går ind i, til sæsonen med, at vi vil vinde mesterskabet, så, så, så er der mange, der bliver skuffet hver gang. Vi vil gerne, men vi, vi, vi, er, også gerne, vi er også sat i verden for at, at udvikle unge spillere og gøre en forskel på, på de akademier, vi har. Og hver gang vi tager en erfaren spiller ind, så lukker vi for 7, 8, 9 spillere måske over de næste 3, 4, 5 år. Så derfor ja, der kigger vi på, hvordan kan vi lige kigge på, hvordan kan vi lave det fedeste miljø. Det startede helt tilbage omkring øh, da, da det lykkedes os at få Julemand og mm. Flemming Petersen vikorste der ind at vi der sad vi fokuserede meget på hvordan kan vi lave det fedeste trænermiljø. Og derfra så hoppede vi ligesom videre til, til spillermiljø og så videre, så, så bare lige for at gøre det klart, vi vil meget gerne vinde. Vi skal finde en rette balance i det der. Nu har vi trænet i, i det her i nogle år. Og vi skal finde ud af, kan vi holde ja. spillerne lidt længere. Har vi råd til at holde dem lidt længere. Vil vi også, øh, vil vi også, tage, vil vi også stoppe spillernes hvad skal man sige, drømmen, når den er der. For det er en anden ting, man glemmer. Ja. Og øvrigt, alle klubber, Men... inklusive i København af sælgende klubber. Men har de nye ejere gjort, at I har råd til at holde dem lidt længere, som de det, det skal til? vi se, fordi det er en ting at have råd til, den anden ting er også at vil det. Og det, når du har superspillere som Damsgaard, eller Andreas Goelsen, eller mm. Ingvartsen, eller øh, Kamal mm. eller Kudus, så står du også og siger, skal vi holde spillerne i Superligaen, når de kommer ud og spille i en top 5 liga? Det, er, det, det vi kan blive bedre til, det er at lave endnu flere dygtige spillere, så vi har flere dygtige spillere over længere tid. Og så rekrutterer øh, over tid, nu er vi stadig en meget ung klub, men der kan begynde at komme måske over de næste 5-10 år spillere, som skal tilbage til Danmark igen. Nu er der jo sådan en, en old saying, uh, man kan ikke vinde mesterskaber med mælketænder. Uh, Trond kommer for dig. Uh, ja, det, <går> det kan ja, huske. Er det. huske. Det? Okay. Ja, det er derfor, det er Du har saying. Ja, okay. Der er nogle gange, der, der gange, jeg siger noget, som måske nogle andre har sagt, og så bliver det lyder, som om det er mig, der kommer med det. Tak for det. Um, uh, man, man er vel nødt til, hvis man også uh, skal vinde nogle fodboldkampe, eller i hvert fald vinde en turnering, eller uh, kvalificere sig, ikke mindst til europæisk fodbold, hvor vilkårene er endnu hårdere, at man er nødt til at have en vis form en del rutine øh, på sit hold og øh, det er den ene ting jeg vil sige den anden ting er øh, det er jo vores erfaring at øh, omsætteligheden af spillere bliver jo desværre hurtigere og hurtigere hvor man tidligere kunne holde spillerne mm. i en længere periode så er presset som du også siger det kommer fra agenter det kommer fra spillerne selv det kommer fra deres omgivelser det kommer egentlig også fra medierne og nu er han dygtig nu har han lavet to mål ja. nu skal han et sted til udlandet hvornår bliver han solgt så det er svært at holde på spillerne i en længere periode og alle de ting, at man ikke har rutineret spillere nok, at man ikke kan holde på spilleren længe nok, det, kan, det, det forstyrrer jo ikke dit udviklingsmiljø, men det forstyrrer måske dine resultater. Ja. Altså. Men det gør også ekstra attraktivt i forhold til andre unge ambitiøse ja. spillere. Der kan se, man får chancen at røre afsted. Inden du svarer for alvor, Jan, så... Øh og inden du siger mere, så havde vi Carsten V Jensen, din tidligere kollega, i studie for et par uger siden. Lad os lige prøve, fordi han nævnte lige FC Nordsjælland. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde om det her med, at der er kommet nye ejere af. Hvor man 17 år i Nordsjælland ikke har haft byen nu, så, så var det nærmest en katastrofe. Ikke? Altså, og så var man, altså, skulle man videre, ikke? fordi det var det opbygget en forventning. Hos, hos spillere i klubben om, at det skulle gå stærkt. Mm. Øh, og, og det er jo umiddeligt vanskeligt. Nu har de jo så øh, fået øh, set ud til øh, nye ejere og, og flere penge ind, og måske kan det sænke omsætningshastigheden.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 Alt andet lige vil være lidt uh, uambitiøst. Han kender vi jeres klub indenfor, han kender også den strategi, der har ligget. Er det uambitiøst, hvis ikke I sigter højere med det nye ejerskab, I har fået, eller hvordan ser du det? Ja, det kan man godt sige. Nu skal vi lige til at vinde kamp igen, så vi tager et, et steg mm. af gang. Men der ligger nogle muligheder, og det synes jeg, det er det, så mange mennesker har været med til at bidrage over mange år, som forpligter. Og sige, hvordan kan, vi, hvordan kan vi få det maksimale ud af det potentiale, vi har? Og der, der, ligesom vi har gjort tidligere, og også inden vi blev mestre, var noget med spillestil og sige, nu kan vi tage næste niveau, så er der også noget her. Fordi vi, har, vi kan se, at vi er en interessant platform for mange dygtige spillere, også skandinaviske topspillere. Så der er nogle muligheder, og det skal, vi, det skal vi, og det er vi i gang med at kigge på, og sige, hvordan kan vi gøre det bedst muligt, og, og hvordan vil ejerskabet så bakke op omkring det her, fordi vi skal stadigvæk, og det har vi været vant til lige siden. Jeg startede, at vi skal tjene vores, vores penge selv, der bliver ikke... Men der er en support nu, og noget, som måske kan gøre, at man kan sige, er der noget her, hvor vi, kan, hvor vi kan være lidt mere tålmodige? Men hører jeg da også sige, at strategien er faktisk ved at blive lagt? Vi har ikke helt besluttet om, jamen, hvor meget vi går ud af det spor, hvor meget vi går ud af det andet. Strategien strategier, synes jeg, er under udvikling, enten er det under afvikling, og under udvikling, og vi, skal, vi, vi, kigger, vi kigger løbende på det. Man kan også sige, at den, den, den, den respekt, vi har fået omkring det, vi laver, internationalt set også nu, er jo også noget, lige pludselig står man der og siger, okay, hvad betyder det her nu? Det betyder også, at der er langt større øh, jagt på vores spillere. Det, vi skal passe ja. på dem osv. Og, så, videre. og så, så, så ved du også selv, lille Christian, altså agenter kommer også ind i det her. Vi kan ikke bare sidde og bestemme, nu vil Nej. vi beholde dem. Jeg er sikker på, at FC København og Midtjylland og videre Der er mange, der gerne vil holde spillerne meget længere. Men, men der er mange interessenter i det her, og kontrakter, der også skal, der kan løbe ud osv. Så, er men vi har nogle fantastiske muligheder. Jamen, og det, hvad er det, det for skal... nogle muligheder, I form med, med det her nye ejerskab? Jamen, I en historisk svær tid for fodbold økonomisk, så, så er det meget rart at kunne, når man går i seng, at vide, at der i hvert fald er, er, er, er, er nogle større folk bag, øh, og som også har købt ind på det projekt, vi har lavet, øh, både i Ghana og her i Danmark. Og det, det, det gør, at vi, vi ved, at vi kan fortsætte den retning og strategi, vi ønsker, og, og har sådan noget opbakning, men, men, øh, men det er jo også dygtige folk, som har bygget store forretninger op, så de vil jo også gerne have, at man bliver ved med at kunne, kunne, kunne gøre det her, men der er følelsen af, også en, en hvad skal man sige, en, øh, øh, også givet commitment på, at, at, at, at, at hvis vi leverer, så, så, så er der også opbakning. Men vi bliver ikke en, der skal ud og købe. Altså, vi bliver ikke en Premier League-klub, der skal købe. Vi skal fortsætte med at udvikle dygtige spillere, og så skal vi finde den bedst mulige balance i vores, øh, i vores, øh, i vores trup. Du, du sagde køb, og det var, det var derfor, jeg ville lige have røverkøbet med jer, fordi Nå, vi spørger os. Ja, ja. Nu har vi haft super sat det. Ja, det er mig meget senere at høre om. Røverkøbet skal vi også have spurgt, Jan, til hvad er røverkøbet i din tid? Jamen, jeg, jeg har prøvet at tænke på det på den måde, at noget, der har haft sådan en langsigtet øh, påvirkning og, og indflydelse, i stedet for at vi har haft mange spillere vi, i en lang overrække, der, der hentede vi spillere i specielt første division. Mm. Og købte dem typisk for 3-500.000 kroner og så solgte dem for, for et par millioner euro. Det var en rigtig god øh, måde at gøre det på. De fik steppet op og fik også en karriere ude i, i, i mellemstore klubber osv. Men øh, apropos mesterskabet, så var der nogle ting, der, der i, i, i løbet af det år, der der faldt på plads på nogle, på nogle spillerhandler, som var, var meget, meget vigtige. Der var ligesom et puslespil, der var ved at blive samlet, og så stod vi der i januar 12, øh, må det have været 12, mm. hvor FC København stadig var fem point foran. Hvis, og vi ville egentlig helst ikke lave noget på sidste dag og alt det der, som ellers sker mest hype i medierne, men... Øh, men øh, vi havde fået Bækman fra Randers i sommeren, og havde købt dem efter de var rykket ned, tror jeg. Det var også en god handel, vil jeg sige, i hvert fald med det imp impact, han havde. Øhm, men så kom der en mulighed på Kasper Lorentzen. Eller vi hørte, at han gerne ville til os. Øhm, og øh, det var der lidt, øh, lidt kamp om frem og tilbage. Det var Jacob Nielsen, der var i Randers, så han, han var også dygtig til at passe på, på tingene osv. Men øh, den sidste dag, der tror jeg, at de prøver at få ham til Silkeborg. Øh, heldigvis ville Kasper gerne til FC Nordsjælland. Mm. <laughs> og der var også noget agent, som måske også heller ville have en blædder. Men det, han endte faktisk op på vores øh, kontor øh, et par timer i midnat, der, den 31. januar, tror jeg, der var. Og, øh, og det var rent kaos den aften. Det lyder lavepigerne. Vi <laughs> havde to kroater, som havde været på prøvetræning, Titinovic og Ivan Runje. Som, hvor klubberne, de to kroatiske klubber, havde sagt, de ville ikke lave noget alligevel. Klubberne tropper op ved 8.9-tiden og op på mit kontor, eller, hvor vi sad mange folk efterhånden, så det, det blev så til det, at trække op til at vi spændende. Og, og, og der skulle en, der oversatte, for de kunne ikke et ord engelsk på det tidspunkt der. De ville bare ikke, De sagde, at vi tager ikke hjem. Meddel klubben, vi vil blive her. Så der fik vi en, en god vennehuset, Nikola Juric, med koreanske rødder, jo, som, som, mm. som hjalp på den, og den blev reddet i sidste øjeblik med via fax, der ikke virkede, og så virkede <laughs> det. Og så kom uh, Lorentzen, uh, som sendt fra himlen, uh, han havde valgt at køre til, til Nordsjælland i stedet for, tror jeg, til Silkeborg. Og, uh, så der blev forhandlet på livet løs, og der var både Allan der og Christian Nørk her, der nu er ja, chef for Allandsholdet ja. og en vigtig person også i, i vores historik og Voldeni rundt og klarede en masse ting også osv. Og så videre. Øhm, så det, var, det var helt vanvittigt, øhm, men vi, vi fik det på plads lige lidt i, lidt i midnat, og det impact, som Lorentzen fik på det, på det forår der, det, det, det, var, det var helt afgørende. Så de to, og det var endda lån med option på køb, øh, med de par millioner, som man kom til at koste, øh, da vi kunne overtage almindeligt, det var måske de vigtigste millioner overhovedet, fordi det, det gav jo det mesterskab og, mm. og din, direkte kvalifikation til, til, til Champions League. Så, så det, var godt, det, var, det, var godt, det var sindssygt vigtigt at lykkedes. Vi havde også en cheftræner, der var meget i her ved at sige, Kasper Hjulemand. Han, han sad også oppe på kontoret, skal jeg sige. Der var mange pistoler mod Jeg tror, mod han nede ved broen og kørte ham det sidste stykke, så, så, så, så det, var, det var fedt. Også den følelse af, at det var teamwork igen. Altså, vi, der var mange folk involveret og også en stærk administration bag. Hvad er det for en følelse, man har, når, når klokken siger 000 og den er gået igennem? Ja, jeg tror der var jeg tror det var Just, der havde en, en flaske konjak med sig, vi så den, den, det tog vi efter, det var jeg prøvede mig egentlig ikke rigtigt om, om, om, om det der med at skulle lave en masse ting i, i sidste øjeblik. Det plejer ikke at være godt. Men i det tilfælde der, der var, der var det ret afgørende. Der godt. Så, øhm, så det var fantastisk, så og også stor, stor tak til, til Kasper Lorenzen, som tog et modigt valg på det tidspunkt og selv valgte hvad han ville. Sødhistorie. historie. Hvad, øh du, jeg er jo afbrød. Eller, og jeg vil ja. da også til Randers. og til Jacob, fordi, Jacob fordi Jacob var ikke, jeg tror gerne, at han ville have haft mere ud af det på det tidspunkt, men, men, men han holdt ord, og, og det gik på plads, og... De fik heldigvis også noget bonus ved kvalifika kvalifikation ja, så også... til Champions League osv. Så, så, så der kom den anden vej. Så det er også godt for dem. Okay. De her nye ejere, der er rykket ind i FC Nørskjær, vi skal til at runde af. Men, men hvad tænker du i forhold til dem? Altså Hvad ser du, Jamen Det jeg er mest uh, spændt på, som jeg også vil spørge Jan, Jan på, det er, at jeg har forstået, at I har planer om at uh, lave et nyt træningsanlæg i Hillerød. Mm. Altså I flytter ud. Og, uh, det er jo en kendt sag, at uh, professionel fodbold har udviklet sig. Øh, FC København har planer, øh, selvom man har råd på Fredsberg. Øh, øh, man hører fra andre klubber øh, her, specielt her om den vinter, vi har i år, de har ingen træningsbaner, der dur. Øh, de klager i OB, de klager i Sønderjysk øh, og det ene med det andet. Det er selvfølgelig for at få nogle bedre baneforhold, men nu har I fået nye ejere ind, at det er en del af en plan om, at I. Jeg skal udvikle jeres akademi, selvfølgelig have bedre fysiske forhold, men er der ikke også så, siger jeg, en lidt fare for? At de rødder, der er i, i Farum, de er ikke så vigtige for FC I kan for så vidt have jeres akademi i Cairo øh, for den sags skyld, og så spille på Farum Park om søndagen. Jeg ved godt, det er et lidt, øh, jeg... lidt trikke spørgsmål at sætte det op sådan. Langt, langt spørgsmål, men... Øh... Jeg tror ligesom, øh, uanset om det er FC eller det er FC København, eller det er Lester, som lige rykker ind på et nyt anlæg, så har klubberne fundet ud af, at, at, at det maskinrum, du har i dagligdagen, er helt afgørende for det output, du kan lave. Øh, stadion er en ting, hvor du spiller hen om søndagen, men den dagligdag, du har, og det, det, det der skal til for at optimere alt det, du laver, det skal være i orden. Og der er så bare sket meget rundt omkring øh, ude i verden. Og hvis vi mm. falder i søvn der, så, så bliver vi 100 bare overhældet. Nu kan vi se her i øh, de kampe, der også var i, i, i går, og det er selvfølgelig ekstremt værd i øjeblikket, men der bliver et forår nu, hvor vi igen oplever øh, noget, vi har oplevet tidligere med utroligt dårlige baner osv. Og, og derfor skal de der ting optimeres, og vi, vi øh, elsker, og det gør jeg også selv, jeg har været mange år i fare, min kone er født lige nede rundt, rundt om hjørnet og så videre, så vi har masser af... Vi skal måske lige få en hybridbane i farm i stedet for en klassebane. Ja, det, er det, der, der, det bliver der i hvert fald muligheder for, måske. <laughs> det bliver næste skridt Men vi er jo rent faktisk også i forhold til kunstgræsset, som der også har været blevet talt meget om. Vi har, haft, vi har nok været den eneste klub i, i Europa, der har performet på det niveau med, at der stort set har haft uh, kun en eller halvanden bane til rådighed hvis man ser over et år. Vi var nødt til at finde, og det var også en del, noget, Alan også var driver i, finde ud af, hvordan kan vi kan lave den bedst mulige version af vores ud fra de muligheder, vi har. Og vi har en kæmpe amatørklub lige op af os, vores kære nabo Farm, som, som har brug for alle de baner, der er rundt omkring. Og øh, derfor er vi nødt til at kigge på, hvordan vi kan vokse. Og det gør alle, det gør alle ambitiøse klubber, også hvis man vil op og vinde, vinde endnu mere. Så der skal vi finde balancen mellem, hvordan kan vi lave det bedst mulige træningsanlæg, og samtidig respektere den historik, der, der, der ligger med klubben. Og nu griber jeg lige den, du sagde med os, hvis man vil op og vinde noget mere, for vi skal til at slutte, men, men hvornår er det, at vi skal se Nordsjælland deroppe, øh, om det så hedder top tre eller hvad det gør, men der hvor vi kan, hvad kan man sige, se som en medaljekandidat, øh, og ikke bare en, der popper op øh, hver otten år, eller hvad vi skal... Ja, det må tiden vise. Altså, jeg bryder mig ikke om at sidde og, og, og love ting eller sige noget, bare for at blive populær. han har sagt. Altså, vi, vi, vi skal gøre det via vores handlinger. Og vi har nogle øh, rigtig spændende forudsætninger nu. Mm. Vi har en svær sæson vi er inde i nu. Øh, også som konsekvens af en masse ting, der er lykkedes med spillere, der er udviklet og videre ud i Europa. Men det er en spændende, men svær størrelse også hver gang for og ledere og spillere skulle komme igennem videre. Og vi skal finde ud af, hvordan vi kan ramme Ligesom vi gjorde der i, i mesterskabsåret 11-12, hvor folk glemmer, at vi lå og kæmpede om nedrykning to år før. Selvom vi vandt pokalen to år i træk, så lå vi, at vi kunne ikke fejre pokaltitlerne, fordi vi skulle spille om nedrykningen lige efter. Mm. Men, men jeg føler, at vi har oplevet så mange ting nu de sidste 20 år, Og, vi, og, og står på en interessant platform og, og, og stærkt ejerskab, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi få det optimalt ud af det her. Og så handler det også om at få medarbejderne med og sige, hvad er det, der betyder noget her, og fans selvfølgelig, er det? hvordan kan vi gøre det her bedst muligt? Fordi hvis vi bare vil ændre strategi og sige, at nu skal vi bare hente spillere ind fra højre og venstre, så kan vi så godt lukke akademiet jo. Mm. Men balancen i de ting, den er spændende, og det er det arbejde, der venter, der venter forud nu. Tusind tak, fordi du ville fortælle os lidt om, om projektet nu her, og om de gode anekdoter, dem, dem sætter vi pris på altid. Tak, fordi du kom her i studiet. Tak.